Съзнателната монада 31 лекция от учителя Държана на 28 май 1924 г. София Размишление Прочетоха се резюметата върху темите Службата на самообладанието и търпението и лошо ли е човек да бъде недоволен? Тема за следващия път. Истинският начин за примирение Материалът, който сте минали до сега, е много малко проучен. Вие сте от тези ученици, които ядат и пият, а не плащат. Дошли сте като на огощение, като пансионери. Не става така. Защо? Понеже всички закони в природата действат равномерно. Работите никога не се отлагат. Вие трябва да учите. Нищо повече. Сега някой може да се извинява. Условие няма това-онова. То не влиза в сметката. Той трябва да учи. После казваме, че човек трябва да бъде добър. Той пак ще каже, че условия няма. Ако разбира закона, той трябва да бъде добър. Нищо повече. Ние мислим, че нямаме условия. Как ще докажете математически, че вие нямате условия? Щом имате два крака и стоите прави, нямате ли условия да ходите? Не сте парализирани. Имате крака, уши, очи. Значи... Можете да ходите. Ако не ходите, никой не ви е крив. Ако си парализиран, разбирам, не можеш да ходиш, но всеки човек, който има крака, може да ходи. Човек, който има ум, може да учи. Човек, който има сърце, душа, дух, може да прави добро. Нищо повече. Сега, в какво седи новото учение? То е необходимо за вас. Защо? Защото в бъдеще ще влезете в по-интимна връзка с напредналите същества. Аз опитвам вашия характер сега. Как се опитва гласът на една певица? Може да я мислят за много видна, но тя трябва да излезе да пее пред света. Когато ще ви опитват в това общество, спрямо вас ще бъдат безпощадни. Няма да бъдат снисходителни като майка ви, като баща ви, като брат ви. Ако не си талантлив, ще ти набрулят по всички правила. Ще кажат, нека дойде той, който е талантлив. Прави са хората. Този свят не е място за малодушни хора. Душите, които слизат на земята, са най-големите герои. Страхливците не могат да живеят на земята. Страхливците стават зайци, мухи, бълхи и най-после се израждат. Вие знаете, че страхът действа в света, за да се изродите. Това е по форма. Човек, който се страхува, се изражда. да направи нещо, но казва Това не е за мене. Онова не е за мене. Днес не е за мене. Утре не е за мене. Това не мога. Онова не мога. И той остава едно немога, една въпросителна, една удивителна, една запитая и най-после една точка. Всички хора, които не могат, са въпросителна, удивителна, запитая, точка. Ще каже някой от вас, аз знае какво нещо е Господ. Ти, който не можеш да ходиш, дрехите ти треперят от страх, знаеш какво е Господ, преди всичко, Господ няма нищо общо с страхливците. Господ най-първо няма нищо общо с мързеливците. Бог няма нищо общо с мъртвите. Бог има отношение само към уния души, в които има едно дълбоко желание, една дълбока жажда за учение, едно непреодолимо желание да го познаят. Такъв човек ще преброди целия свят. Ще обърне земята и ще каже Ще намеря Господа Господ може да го зарови в центъра на земята, но той ще го намери Толкова силно е желанието на душата да намери Господа Няма сила в света, която може да спъне човека Сега вие може да кажете Всеки философ има свое схващане да един философ-материалист има свое схващане. Един философ-идеалист има свое схващане. Един философ-натуралист има свое схващане. Кой от тези философи е прав? Нито единият, нито Другият. Господ по естество нито е материалист, нито е идеалист. Подразделенията на битието са наши изобретения. Материя, дух, Душа и така нататък от чисто божествено гледище съществуват ли? Например, ако си в магарешкия свят ще констатираш, че всички магарята имат опашки. Ако си в света на воловете ще констатираш, че всички волове имат рога. Оттам ще извадите заключението, че всички същества имат рога, че всички имат опашки, че всички ядат като магарято и който не може да реве като магарето, не може да бъде знатен човек. Но това са понятия за магарето и за вола. Имате право. Всички магарят реват и имат опашки. Тие същества пък, които са в света на воловете, имат рога. Те. Казваме, всички хора са слаби, грешници, недъгави. Това са само думи. Аз отнасям този въпрос към вас, като към ученици. Кой е онзи от вас, който не може да вдигне един килограм вода? Всички можете да го вдигнете. Кой от вас не може да заучи един стих на ден? Кажете ми един стих, един пасаж от всичките лекции, които съм държал до сега. Да допуснем, че вам са известни възможностите на една душа. Добре, но трябва да знаете че всяка душа не е сама. В нея влизат душите Х, Y И, z. Три категории души влизат в нея, за да я образуват. Тие неизвестни души са едно грамадно количество. От тях всяка една клетка представлява една душа, която мисли, която има специални възгледи за нещата. Придадени условия тия души оказват известно влияние върху общия живот, на който и да е човек. Когато човек е духовен, когато той се развива съразмерно с божествените закони, тия души се развиват правилно помежду си и се групират в тази централна монада, която представлява човека, самия индивид. Той е централната монада, около която всички други монади, всички други души се групират и я подкрепят. Обаче, когато тази ръководеща душа, която носи името, знаено в небето, не спазва законите, всички останали души са в разногласие. Тогава се ражда в човешкия ум, в човешкото сърце и в човешката душа цял хаос. Когато казваме, че трябва да работим върху себе си, Разбираме, че трябва да дадем един образец на тия души в нас, как трябва да работят. Тази централна монада е като център. Тя трябва да бъде образец, идеална тия души в нас. И те имат свое мнение. Следователно, когато един човек греши, тия души знаят това. Те вземат всичко под внимание, докато един ден... Започнат да те напущат една след друга и ти останеш сам. Тогава знаете ли какво ще бъде вашето положение? Вие ще дойдете на мястото на една от тие малките монади и ще влезете като съставна част в друг някой организъм. И знаете ли тогава колко хиляди години ще ви трябват, докато излезете от този организъм и добиете вашата първа свобода? Нищо не се губи в природата, но всяка една душа ще си върне да научи урока на живота. Ако тя не може да даде образеца, други ще дойдат на нейно място, а вас ще ви лишат от тази свобода. Като слушате да ви говоря така, вие може да се оплашите. Кога може да ви лишат от тази свобода? Когато нарушите великите Божи закони. Всеки човек е една съставна част от този велик божествен организъм. Е, как се ражда грехът света? Ако ние не можем да дадем образец на тия души в нас, образуват се ред извратени мисли, желания и действия, и ние идваме в столкновение с общия закон, идваме в едно противоречие. Така се явява кармата, която трябва да изкупим сред страдания. Мъчения, докато дойде часът на изкуплението. Понеже вие сте достигнали до този етап, няма защо да се връщате назад. Някой от вас ще каже, аз не разбирам тия неща. Може да се роди спор в човека, дали действително в него има толкова души. Тогава, ако вие сте една единица, може ли да се роди този спор? Мине ви известна мисъл, вие се борете... В даден случай вие искате да учите, но после отлагате, казвате «Не, днес, утре». Защо отлагате? Кои са причините? Или пък, кои са причините един човек да стане художник, друг – поет, трети – писател, четвърти – музикант, пети – земеделец и така нататък. Кои са дълбоките причини в самия живот? Всички тия неизвестни души във вас трябва да ви станат известни. Те са свързани с цялото битие, с целия космос. Тия малки души са специално назначени на известна длъжност. Възприемат някоя мисъл и я предават на централната монада. Те са чиновници в човека и без тях на помощ човек не би могъл да се мръдне. И оттам като казват, че човек е една малка вселена, право е. Действително, той е един малък свят. Първото нещо. Вие трябва да си създадете един определен характер. Не се занимавайте един с друг. Аз онзи ден държах на сестрите една лекция и тя даде своите резултати, понеже те показаха колко са готови на самопожертване. У всички ви има този личен елемент на амбиция, на докачене. Вие трябва да знаете, че когато влезете в една божествена школа, въпрос за докачението никога не трябва да става, защото законът е такъв. Ако някой би се опитал да ви докачи, да ви обиди и с това пристъпи някой закон, той ще се намери извън школата. В школата всеки има право да бъде една свещ. Като кажем някому да каже истината, я каже по закона на любовта. Ако вие минавате по един мост, направен само от сламки, нямам ли право да ви кажа, не минавайте по този мост, защото ще паднете? Вие ще ми възразите. И друг път съм минавал по мостове. Казвам, ще паднеш, не минавай. Вие отговаряте. Не е ваша работа. У нези, които правят бележки комуто и е да е, трябва да знаят едно правило. Никога не критикувайте една погрешка, която сами не можете да изправите. Той, което ти сам в себе си не си могъл да изправиш, не го критикувай. Той, което ти си оправил в себе си, със същото можеш да помогнеш и на другите. Да кажем, ти учиш другите да не се страхуват, а сам се страхуваш. Ще имаш ли добър резултат от твоя урок? Някой казва, ние трябва да имаме воля или ние можем да живеем и без пари. Ти без пари можеш ли да живееш? Ти воля имаш ли? Аз като говоря, че без пари може да се живее, принципно разбирам въпроса. Аз не съм видал методите. Как може да се живее без пари? Как може животът да се уреди по друг начин? Теоретически е тъй. Може да се живее без пари, но това трябва да се докаже практически. Ако съм направил този опит в себе си, може да ви кажа «Направих един опит, излезе много сполучлив, сега и вие може да го направите». Следователно, когато ние поправяме една погрешка, трябва да изхождаме от нашия личен опит. Само тогава може тази погрешка да бъде изправена. Или когато искаме да запознаем някого с някоя добродетел, ние трябва да сме направили опит с нея. Ако вие спазвахте тия правила, у вас щеше да се зароди една хармония. Сега между всичките ученици съществува дисхармония. Всичките хора имат за себе си по-високо мнение, отколкото е това, което са в дадения случай. Изобщо е така. Всеки човек всъщност мисли, че от него може да стане нещо много. От после условията отвън го довеждат до противоположно мнение. И наистина, той може да стане много нещо, но трябва да знае дали тия негови подбуждения проистичат от душата му. Или са дошли отвън. Вие трябва да се пазите от всички посторонни влияния. За всяко желание, което проистича от душата ви, може да се родят хиляди препятствия отвън, но то пак ще успее. А вие, като срещнете 10-15 препятствия, казвате, тая работа няма да я бъде. Сега в живота има известни изречения – които трябва да заучавате. Тие изречения могат да изменят вашето душевно състояние. Такива изречения има у всички древни и нови поети. Има малки песни, например от един куплет, взет от някой пасаж, от някоя свещена книга, от Евангелието, от псалмите, които също могат да променят състоянието ви. Тях трябва да заучавате, да обогатявате вашата памет. Памета ви трябва да бъде богата. Мнозина се оплакват, че губят памета си. У вас има напор от енергии. Вие искате да бъдете добри, но не знаете как. Човек може да бъде добър и да се упражнява в тази своя добродетел тъй, както онзи, който се занимава с свирене. Той трябва да има инструмент, трябва да има учител и всеки ден трябва да свири. Умът му трябва да е на място. Когато свири, трябва да мисли за музиката. Законът е такъв. Започнеш ли да свириш, ще ти дойде друга мисъл. Не. Като свирите, умът ви трябва да бъде заед само с това, което свирите. Може да свирите половин час, но умът ви трябва да бъде съсредоточен върху това, което работите в дадения случай. Ще концентрирате ума си върху работата, която имате. Каква е целта на школата? Целта на всяка школа е да сближи учениците по закона на любовта. Каква е целта на светлината и топлината? Да произведат всичката растителност, която сега съществува на земята. Тия посторонни мъжноти, които изпъкват във вашия живот, те са неща второстепенни тях ще оставите на заден план. Най-първо разрешете основното в живота. Той, основното, отнема най-малко време, за да се разреши. Да издържаш един учен човек, един силен човек, е много лесна работа, но да издържаш едно дете, това е много трудно. Следователно, когато ние дойдем да се занимаваме с Бога, да го проучваме с този въпрос – най-лесно ще се справим. Ученика трябва да знае, че от всичките същества най-лесно може да намери Бога. И когато го намери, ще придобие едно разширение на душата, една свобода, каквато никога не е предполагал. Това е първото качество. Той усеща една абсолютна свобода. Умът му е пъргав, диателен. Някои мислят, че човек, като намери Бога, няма за какво да мисли. Всичко му е вред и порядък. Не е така. За онзи, който изгуби Господа, за него е тъй. Но онзи, който намери Господа, той ще има хиляди работи, с които да се занимава. Мнозина мислят, че това, което сега учат, няма приложение в живота. Например, правили ли сте опит с вашата любов? Какъв опит сте направили до сега? В света съществуват два метода за проявяване на любовта, но и двата са лъжливи. При единия ние пишем «Аз ви обичам», а при другия метод «Крием любовта си». Те са неестествени методи. Единият метод ние употребяваме, за да се поощряваме. Майката някой път казва на детето си «Аз не те обичам». Това е особен метод на възпитание. Някой път ние се стремим да покажем, че имаме любов. Вие правили ли сте опити да проследите онова истинско чувство, когато се поражда любовта? При сегашните условия, като се зароди любовта, изпитва се слабо стеснение. Това е неестествено положение на любовта. Хората не обичат да изразяват външното и чувство. Тогава питам... Ако трябва да поставим любовта като основа, как трябва да я проявим, че никога да не се срамуваме от нея? Аз ще ви дам едно сравнение. Когато запалите една вощеница, тя гори, осветява, напълни къщата с дим, но тази светлина струва ли? Действително, тя е ослужила, но сутринта като станете, въздухът е развален. Българите имат такива газеничета. Виждали ли сте ги? Вечер горят, но сутринта като станеш, гърлото ти е засипано с сажди. Това показва, че горенето тук не става пълно. Тази светлина не е хубава. Следователно, когато чувствата се събуждат у нас, когато горенето не е правилно, образува се такъв дим. Унази приятна светлина, в която няма никакви излишъци, унази мека и приятна светлина, трябва да дава на очите и на лицето на човека такъв израз, такъв лъх, такова благоухание, че всеки да го обича. Светиите са ималито и нещо. То се дължи на този свещен огън на любовта. Тия хора, с пълното си концентриране към Бога, с възвишената си любов, с най-голямото самоутрицание, са готови на всякаква жертва. Светиите се отличавали с голяма услужливост. Те са се молили на Бога, но са били готови да услужат на всеки. Помагали са на другите. Превързвали са краката на вълците, на зайците, на мечките, на лъвовете. Имали са това изкуство. Те не са се молили само. Ние говорим за просветените светии, които са били хора със свещен дух. Сега в школата вие трябва да придобиете тия качества. На някой от вас остава само една крачка, за да пристъпят този свещен прак. Някой сте при положението на постоянно съмнение. Казвате, аз не съм достоен, аз не съм способен. На какво основание е това чувство в вас? Някой казва, аз мога да направя това, на какво се базира той. Всеки от вас ще се вгледа дълбоко в душата си. Аз бих желал всеки един ученик да има по едно особено специално качество, което да го отличава от другите. Тъй, че като съберете всички тия качества в едно те ще дадат една мощна сила. Някои местности раждат хубави сливи, други хубави круши, грозде и така нататък. Следователно, всички хора не могат да произвеждат еднакви неща. Има разнообразие в човешките души. Първото нещо е да имате положителен разум и непреодолима вяра. Аз ви говорих за добрите навици. Желанието на дивидимия свят, т.е. желанието на всички уния, които са минали преди вас, е вие да вървите по техния път. Желанието на Господа, който е създал света и цялата вселена, е вие да завършите това училище. И тогава, ако вие не искате да го завършите по този начин, ще се зараждат мъшнотии. Мъшнотията може да се роди от това... Че вие може да имате друг учител. Той казва: Не му е дошло времето. Имаш още да се прираждаш. Онзи, който ти казва, че имаш още да се прираждаш, може ли да ти каже колко прираждане си имал? Той ти казва: Ти в следващото прираждане ще направиш това. Онзи, който ти дава този съвет, трябва да ти опише едно, две, десет хиляди твои прираждания и да ти каже, че феди кое си прираждане еди какво си качество си придобил такъв човек може да ти услужи онзи човек пък, който ти казва чини ми се, че си бил такъв тъй мисля този човек не може да ти даде съвет кой не мисли? кой не усеща? усещане, мислене това са само възможности Та унези от вас които са напреднали с по-събудено съзнание трябва да излязат малко напред, да потеглят, да дадат пример. Един от учениците трябва да излезе напред. Все трябва да има една овца да прескочи трапа. Все трябва една овца да бъде първа и като прескочи тя, след нея втора, трета и така нататък. Например, някой от вас ще се отличи с един наблюдателен ум. Друг с едно добро сърце, трети с милосърдие, четвърти с музика. Има хиляди добродетели, които могат да се развият във всички души. Сега вие сте се ограничили в едно нещо. Гледам кой как дойде един мисли за своята къща, друг за себе си, за децата си, за мъжа си, за обществото, за излишни работи мислите. Вземете вестниците, четете, еди кой си вестник, какво пише. Що от това? Минавате през една улица, много кучета вилаят. Казвате, като минах покрай улицата, фиксирахте я кучета и те се отидоха. Хубаво, едно куче фиксирате, друго фиксирате, всичките кучета фиксирате, но като отирите в гората, срещнете една мечка, искате да я фиксирате, а не можете. Казвате, аз бях в Рилската пустиня, видях една мечка, че като хукнах едва се спасих. Кучетата фиксираш, а мечката не можеш да фиксираш. Така и вие някой път хванете някой малък недък, фиксирате го като едно кученце, но като дойде големият недък, както мечката, отстъпвате. Не, големият недък ще хванете. Първото нещо. Силен човек е този, който владее ума си. Трябва да владеете ума си. И аз бих желал за една седмица да направим един опит. Никакъв вестник да не четете. Аз ще ви дам онзи пример, дето кръстникът казва на шега на комеца. Ако можеш да поиграеш, но без да викаш и ху-ху, ще ти дам една крава с телето. Онзи почва да играе, но казва Кръсник, ритъм ти кравата с телето, но казвам и ху Някой иска да ви говори нещо лошо, затворете ушите си Ако ви говори нещо хубаво, слушайте го Едно правило искам да приложите Цяла една седмица няма да читете вестници Ще направим този опит Няма да си играем Можете ли? Ще говорите само добро, само положителни работи, а не и дребнавости. Щом дойде другата седмица, ще отпушим бента. Ще се упражните за една седмица само и ще видите какво може да направите. Ако подлъжност трябва да четете вестници, ще ги четете. Това, което се отнася до службата ви, ще го изпълните, но има неща, които са и извън службата. Тях ще избегнете. Кой каквото ви казва, ще го изолирате. Ще мислите най-хубавото. Разбрахте ли? Хубаво. Никаква погрешка няма да виждате. За всичко добро ще си говорите. За лошото няма да говорите. Само хубави книги може да четете. Вестник Алфа даже няма да четете тази седмица. Или през тази седмица може да напишете най-хубавите работи, като че живеете в един идеален свят. Ако си в канцеларията и някой ти говори за вестници, ти ще се концентрираш, ще кажеш Много сериозна работа имам. Това, което се отнася до службата, ще го слушаш, но това, което е извън нея, няма да слушаш. Ще бъдеш глух за него. Вие веднага казвате дали е възможно да се издържи всичко това? У нези, които се ангажират за този опит, само те ще го направят. Но като изневери един, препятства се и на цялата работа. Когато една хълка не е здрава, скъсва се цялата верига. За цялата седмица трябва да бъдете последователни, да направите този опит. Ние говорим за неща, които са възможни. Не казваме, Напуснете службата си, не слушайте началника си. Всичко това не трябва да става по буква, по дух трябва да става. Ще концентрирате ума си, ще направите опита. Ще видим, колцина от вас ще могат да го свършат. Като вършите работата си, всички малки неща да не ви засягат, да ви занимава само великото. Човек може и да се уедени за една семеца някъде, но смисълът не е там. Нека хората ви говорят, без обаче да ви засягат. Само тъй ще опитате силата на своя дух. Вие не сте от онези ученици да не знаете тия работи. Ако те съблазнява едната ти ръка, отсечи Ако те съблазнява едното ти око, извади-го, е казал Христос. Ако се водите по буквата, значи трябва да се отсечете ръцете и да се извадите очите, но това са им сега този опит може лесно да се направи. Няма големи мъжноти. Един виден професор искал да изликува един французин, който заеквал и му казал: За една година няма да говориш с никого. Ако дадеш обещание една цяла година да не говориш с никого, ще се изликуваш. Този французин издържал и се изликувал. След една година могъл да говори свободно. Това е воля. Срещнеш един познат човек, той ти говори, ти си мълчиш. Върви си. Не се спираш да му отговаряш. Всички казват, мръднала му е дъската. Като се избави човек от едно зло, ще се избави и от друго зло. Вашият опит сега е лек. Да говори човек само добро, да не слуша злото и то само за една седмица. Какво полезно от това? После пак ще отпушим бента. Ще видите разликата от едната седмица и от другата. От тази вечер ще започнете опита до следната сряда. Другата сряда след събранието бентът ще бъде отпушен. Тие малки опити са необходими за каляване на волята, за да можем да противостоим на всичките изкушения в света. Ние трябва да бъдем хора с силна воля, да владеем ума си, защото хората от света не разбират психологическите закони и ви използват за зло. В света всякога търсят случаи да създадат вина, съмнение, подозрение, скарване. В четното братство има ред методи, по които може да ви скарат. Когато искат да постигнат известна цел, Вдигат скандал. Защо? Целта е да се скарат да се произведе дисхармония. Те искат да постигнат своите цели и от нищо нещо създават. Това не е методът на бялото братство. Методите на бялото братство са съвсем други. Няма въпрос, по който да не може да се спогодят, но когато постъпват по-човешки, нямат възможност за това. Устъпките трябва да бъдат взаимни и от едната, и от другата страна. При сегашните условия, колкото отстъпва единият, толкова трябва да отстъпва и другият. Равномерни трябва да бъдат отстъпките. Всеки трябва да вземе онзи дел, който му се пада. Това е човешкото. И тъй. Ще пристъпаме към някои малки опити. Този е един от леките опити. Тие опити са необходими, за да проверим някои положения, дадени в лекциите. Трябва да се намери за в бъдещия един метод да знаете как да прилагате, защото не е лесна работа приложението. Ние знаем до каква степен това е възможно според времето, обществото и хората, между които живеете. Писанието казва Бог всичко знае. В даден случай ти изнемогваш под тежестта на живота. Бог обаче знае положението. Той знае какво можеш да направиш в този случай. Той знае условията, при които живееш, знае баща ти, майка ти, взема предвид обкръжаващата среда и знае всичко, което можеш да направиш. Той взема всичко предвид и оставя само възможностите, които ти можеш да направиш това. Невидимият свят е много снисходителен, но за това, което можеш да направиш, е много взискателен. Някой път седиш и езикът ти мръдне, без да искаш, кажеш някои излишни думи, а после съжаляваш в себе си. Казваш, защо казах така? Ти съжаляваш, че езикът ти е мръднал преди ума ти и си направила една погрешка. Някой път пък Ръката ти мръдне преди ума. Някой път пък мръдне устата ти. Тя някак се се изкриви. Мръдва устата ти. Мръдват ръцете ти преди ума и вследствие на това се раждат всичките противоречия. Следователно, ние още не сме господари на нашето тяло. Не сме господари на нашите волеви действия. Вследствие на това се ражда дисхармонията. Езикът мръдне, ръцете мръднат, очите мръднат. Неспокойни сме, не можем да слушаме. Някой казва Остави ме, нямам това търпение. Може да го нямате, но можете да поступвате разумно. Има начине за това. Всеки човек може да поступва добре. Тайна молитва Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.